«Так що ж ви?» «Ну, ми й сховали папери. Козакам про них ні слова, ні півслова. А хмель! Він за королівську пропозицію ухопився, на неї надії покладав, ну і... Одне слово вкрав ті листи у мене. Та що так, що й свідків не знайдеш. І що ж він тепер з ними робить? Ребелію ваш мозг готує». «Ребелію?» — недовірливо перепитав Польський. «Яким же чином?» «Старшину на свій бік перетягує, змовляється з нею. а той ногаєць, що ви забрали!» «Стривай!» «Який, що ногаєць?» — спохмурнів польський. «У кого забрав?» Та ж той, що козаки у лісі злапали! Ви прислали універсал, де наказали передати його вам!» Тут уже конец польський не витримав, очі його блеснули гнівом. — Що верзеш о савуле, ти при своєму розумі? Барабаш швидко дістав з кишені зім'ятий аркуш, подав хорунжину, той так і впився в нього очима. Нарешті дочитав папір до кінця і, потрясаючи ним, у повітрі закричав. — Хто привіз цю цидулу? «Не відаю ваш мость, закліпав очима спантеличний барабаш. «Кажуть якісь два жовніри!» «Жовніри? Які жовніри?» — жбурнув папір на підлогу конець польський. «Лемішка ти, я не військовий осавул!» ж, але ж!» — забелькутів барабаш. «Там печатка!» І враз загорлап у нападі лютості. Та я ваш мось порох його зітру, землею змішаю, дайте лише розказ. Конець польський витер мереженою хустинкою високе чоло. Пройшовся разів кілька по покою, важко карбуючи кроки. Тільки тоді заспокоївся, опанував себе. Голосом, що не вищував нічого доброго, процідив. «Дивуєш ти мене, пане Осавуле, чи тобі не втямки, чого просиш у мене? дозволо підписати собі смертний вирок!» «Я?» — вкрився холодним потом барабаш. «А хіба... хіба ви узгодістим драбом?» «Після того...» Як відняв у нього суботів? холодно засміявся конаць Польський. Ні, чоловіче, прихильником того здрайці я не був і ніколи не буду. Я перший посадив би його на палю та хіба тільки я? Але за його спиною все гультяйство, а нових кумейок, боровиці, стариці. Ніхто із нас не хоче. І взагалі шляхтич мусить виймати шаблю або для герцю із рівним собі, або щоб завдати відсічі чужинцям. З хлопами ж, у нього розмова проста, канчук, нагайка. Але ж ваш мость Хмельницький готує ребилію, Якщо вона вибухне, тоді з хлопами так не поговориш, і шляхта муситиме братись за зброю. Ви тільки послухайте. Богдан намірився перетягти на свій бік реєстровців. І може перетягти, бо що з нему діє старшина, коли їжменька? Та ще серед неї знайдуться такі, котрі потягнуть руку за тим драбом. Ні ваш мозць. треба кувати залізо, поки гаряче. Бо з спалахнув. Цей плюгавий хлоп заповзявся його вчити? Його родзоного шляхтича, вельможного коронного хорунжого? Чи не надто багато дозволяє він собі, не надто високо дере носа? Коронний хорунжий забігав по світлиці, Метаючи іскри на сторопілого барабаша. Його пиха, шляхецький гонор, були уражені. Усі намагаються його вчити, наставляти на розум. А все чому? Тому що йому двадцять сім років, а він тільки коронний хорунжий. Тим часом Олександр Македонський у 20 років став царем. У 22 почав свій знаменитий похід, а в 25 здолав Дарія Третьго. Чому ж він у двадцять сім тільки коронний корунжий? Чому була пального гетьмана у Калиновського, коронного у Потоцького? А проте не Потоцький, не Калиновський, а він, конець Польський, має вирішувати, що чинити з тим. Ланцем Хмельницьким, з тим лотром, Котрого хотіли вбити і не зуміли, Думали розорити і не спромоглися. Той недолугий потоцький тільки й годен бити, Байдики сидіти склавши руки, Коронний гетьман, коли б усі були такими гетьманами, як він, Той корони давно вже не було б. Ці хлопи давно сіли б шляхті на голову. Ось що! Конецпольський раптом зупинився і різко повернувся до барабаша. З Хмельницьким ми самі знаємо, що робити, коли кувати залізо. Так, з ним ми справді довго вовтузимось, а все тому, що діємо на різно, та ще й в різну біч. Один у плуг, другий у луг. Я наказав відняти в нього хутір, а хіба не знайшлись такі, що почали заступатися за здрайцю? Наш милий Круль навіть видав йому привілей на суботів, а суд змусив повернути йому сто п'ятдесят злотих. А вельми шановний пан Гетьман...